Катерина Михайлівна відірвалася від своєї праці і підійшла до самовара. «Ніно, ти де мешкаєш?» «У гуртожитку. Чаю хочеш з булкою?» «Хочу», – зізналася дівчина. Розливаючи чай, лікар розповідала. «Ти не неуважна, там усе написано. Дівчинка народилася у 38-му році, а в дитбудинок потрапила лише місяць тому». Виходить, вона покинута, бо батьки її не загинули. Тобто їй просто не пощастило. Наше з тобою завдання – лікувати. Справжній лікар повинен допомагати і праведникам, і злочинцям. Її батьки-злочинці? Не повірила Ніна. Я не знаю, напевне, але дуже схоже на це. Коли її привезли, до мене заходив лікар дитбудинку. Казав складний випадок. Дитина дуже важко переживає розлуку з матір'ю. Перший тиждень плакала день і ніч, кликала маму. Потім замовкла, перестала їсти, вставати, підійматися з ліжка, почала ходити під себе. Вони відіслали дівчинку до нас, на дообстеження. Але я вважаю, що вихід в неї один. Катерина Михайлівна замовкла та перемішала цукор в чашці. Який? запитала Ніна. А як ви вважаєте лікарю? Дівчина замислилася. Мені ще треба розібратися. От і вперед, працюй, думай, пізніше поговоримо. Цього разу, коли Ніна зайшла до палати, Валя її впізнала і ворухнулася. Але печиво та яблуко так і сиротіли на тумбочці. Ніна піднесла мало до вікна і почала гризти печиво. «Ось що я думаю, малечо», – звернулася вона до вихованки. І «Якщо ти так побиваєшся за мамою, то не така вже вона була і погана. Вона зробила щось протизаконне, не знаю, що її штовхнуло на це. Якби я мала таку донечку, тільки б з нею бавилася цілими днями, мені було б не до злочинів. Але якщо ти її любила, то вона, мабуть, була доброю жінкою». Ніна помітила, як дівчинка стріпнулася при слові «мама». «Де твоя мама, маленька? Скажи мені!» Несподівано Валя вказала пальчиком на двері. «Добре, підемо її шукати». Вони вийшли на двір, і дівчинка показала рукою кудись далеко. «Там твоя мама?» Ніна ледь не заплакала. Хіба можна було спокійно дивитися на страждання дитини та її тугу за мамою? «Валюню, я тобі обіцяю, що ми знайдемо твою маму, тільки ти добре поводся. Їж, гуляй, слухайся мене згода, в нас із тобою ще тиждень, але я тебе не кину». За обідом мала з'їла трохи картоплі, а на вечірній прогулянці Ніна вклала її в долоньку печиво. У малечі було вже шість зубів, і вона за апетитом захрумтіла. Ніна відчула, що з кожною годиною прикипає до Валі все міцніше. На третій день малеча привітала свою няню, стоючи в ліжечку. Ніна поставила її на підлогу, трохи відійшла, присіла та простягла руку. «Іди до мене!» Валя ступила раз, вдруге. Увечері Катерина Михайлівна похвалила студентку. «З тебе вийде гарний педіатр, дітей треба любити». А в п'ятницю, коли Ніна гуляла з дівчинкою на травичці, Валя зупинилася, замислилася і виразно вимовила. «Мамо!» Ніна нахилилася. «Де мама?» Малеча пригорнулася до неї. Ніна обняла малу та прошепотіла. «Дякую, Люба. Тепер ми завжди будемо разом. Тільки ще не знаю, як». Думка вдочерити Валю народилася у Ніни майже одразу. Їй завжди було шкода безнадійно хворих та скривджених. Вона тягала додому геть усіх побитих птахів, котів та кинутих твценят. І коли вона вирішила поступати саме в медичний вуз, батьків вже іншого і не чекали. Мати ходила селом гордовито, адже донька з першого разу вступила до столичного інституту. Тато дивився на дончених женихів зверхньо, мовляв, куди вам не до моєї розумниці. Батьки бачили свою єдину доньку щонайменше професором або ж головним лікарем у селі. І ось вона приїхала суботнім ранком, схвильована, похмура, небалакуча. «В мене до вас розмова», – переступивши поріг, повідомила донька. Мати перелякано склала руки на грудях, Батько похмуро спитав «Що? Вагітна?» Ніна сіла навпроти батьків і одразу ж усе виклала.